Mike Nauruval, mint Utika laúzzal csopán egybökkenő volt. Alaposan kiszínezte a dolgokat. Képtelen történeteinek nagy része olyan nyilvánvaló túlzás volt, hogy senki sem vette komolyan őket, de johnny időnként mégis kétségek támadtak. Vajon igazak-e például, hogy tesszínővér, nővér, vagy ahogy a szigetlakók hívták, két tonnás teszi, azért jött el otthonról, mert Tonga nőtt nányai kicsúfolták kis termete miatt. Johnny ezt nem hitte, de Mike erősködött, hogy ez a szintista igazság. – Kérdez meg tőle, ha nekem nem hiszel! – mondta. Fekete, göndörhajtincsekkel keretezett arca halálosan komoly volt. Szerencsére voltak könnyebben ellenőrizhető információk is, és ha igazán fontos ügyekről esett szó, nem lódított. Amikor dr. Kisz Johnny-t Mike gyorsan körbevezette őt a szigeten, és megismertette vele a terepet. A sziget ugyan kicsi volt, de meg lehetősen változatos, és Johnny csak néhány nap múlva ismerte ki magát rajta. Az első, amit megtanult, a Delfin sziget lakosságának megoszlása volt. Egyfelől a kutatóállomás tudósai és műszaki emberei, másfelől a halászok, akik a bárkákat kezelték és a tengerből éltek. A halászközösségükből kerültek ki az erőműtelep, a vízellátás és más nélkülözhetetlen szolgáltatások emberei, mint a kifőzde, a mosoda dolgozói, valamint akik a gazdaságban gondozták a tíz féltve őrzött tehenet. A tehenet azért hoztuk ide, magyarázta Mike, mert a professzor megpróbálta felhasználni a delfint Ez volt az egyetlen eset, hogy zendülés tört ki a szigeten. Mióta élsz itt? kérdezte Johnny. Itt születtél? Á, nem, a Darley szigetről jöttünk, a Torres-szorosból. Öt évvel ezelőtt költöztünk ide, amikor tizenkét éves voltam. Jó fizetést adnak, és a munka érdekesnek ígérkezett. És tényleg érdekes? Meghiszem azt, a világért sem mennék vissza Darnrira, vagy akár a kontinensre. Majd, ha meglátod az átönt, rögtön megértett, hogy miért. Letértek a taposott tösvényekről, és keresztül vágtak a kis erdőn, amely a sziget nagy részét beborította. A fák ugyan sűrűn nőttek egymás mellett, mégsem volt nehéz utat törniük közöttük. Nem akadályozta őket sem tüske, sem kúszul növény pedig Johnny eddig úgy képzelte, ezek minden trópusi erdőben megtalálhatók. A sziget növényvilága a vadon nőtt, de nem okozott gondot senkinek. Némelyik fatörzsét közvetlenül a föld felett, mint a kis veszőnyalábok támasztották volna, és Johnny csak később jött rá, hogy ezek a támasztékok tulajdonképpen a fák részei. Úgy látszik, nem bíztak a lágy és a föld felé mint egy támlaként külön gyökeret növesztettek. Pandanusok! – magyarázta Mike. – Sokan kenérfának nevezik, mert gyümölcséből egyfajta kenyeret lehet csinálni. – egyszerettem szerettem ilyet. Borzalmas. <gül> Vigyázz! Már elkésett. Johnny jobblába térdig belesüppett a talajba, s miközben azzal veszkődött, hogy kiszabadítsa magát, a ballába még mélyebbre merült. – Sajnálom – mondta Mike, bár egyáltalán nem látszott szomorúnak. – Előbb kellett volna szólnom. – Ez egy birkamadár kolónia. A föld alatt készítik a fészküket, mint a nyulat, ezért néhány helyen rögtön beszakad a föld, amit rálépsz. Köszönöm a felvilágosítást, jegyezte meg gúnyosan Johnny, miközben nagy nehezen kikecmergett és leporolta magát. Úgy látszik, még nagyon sok mindent kell megtanulni a Delfin szigeten. Még jó néhány szót a birkamadarak, illetve égfarkú vészmadarak, hogy a rendes nevüket is említsük, föld alatti odúja miatt. Még kijutottak a fák sűrűjéből és lesétáltak a partra, a sziget keleti oldalán, szembe kerülve a csendes óceán végtelen, üres víztükrével. Szinte hihetetlen, hogy ő onnan, a távoli látóhatár mögül került ide, méghozzá csodával határos módon. Rajtuk kívül teremtett lélek sem volt látható. Ez a szakasz védtelen volt a szelek támadásaival szemben, ezért az egész település a sziget túlsó oldalán épült fel. Egy hatalmas fatörzs, amelyet a tűző nap-hónapok évek során fehére szikasztott, dühöngő hurikán néma emlékeként feküdt a homokba. Több tonnányi hatalmas, simára kopott tömbök hevertek a part mentén, melyeket csak viharos hullámverés sodorhatott ide. Most azonban körös körül bék és csend honolt. A fiúk elindultak a homok fővénem, az erdő és a korallok borított a part között. Mike valami után kutatott, és hamarosan meg is találta, amit keresett. Egy nagy valami mászott ki az óceánból, mögötte tankéhoz hasonló nyomok maradtak a homokban. A nyomok végén egy kiegyengetett homokfelület poposodott ki, melyben Mike puszta kézzel ásni kezdett. Johnny segített neki, és körülbelül 30 cm mélységben több tucat pingponglad a és formájú tojást találtak. Héjuk nem volt kemény, hanem hátjaszerű és rugalmas. Mike levetette az ingét, bacsut csinált belőle és telerakt tojásokkal. Tudod, mik ezek? kérdezte Mike. Hát persze, bárta rá Johnny, szemben látható csalódást okozva Mike-nak. tojások. Egyszer láttam róluk egy filmet a tévében, hogyan kelnek ki a kis teknős bébik, és hogyan állsák ki magukat a homokból. Mit akarsz csinálni velük? Természetesen megenni. Nagyon finom megsütve rizssel. Fúj! fintorgott Johnny. Várhatod, amíg én megkóstolom? Soha sem tudhatod mondta Mike. Kiváló szakácsunk van. Johnny és Mike Észak felől megkerülték a szigetet, majd nyugati irányba folytatták útjukat, míg végül visszajutottak a településhez. Mielőtt hazatértek, egy hatalmas medence került az útjukba, amelyet csatorna kötött össze a tengerrel. Mivel éppen apály volt, a csatornát zsilip kapuval zárták le, amely a dagály érkezték, felfogta a vizét. Hát ez az, mondta Mike, elkörülforog az egész sziget. A medencében két delfin úszott körbe-körbe, pontosan úgy, ahogy annak idején a csendes óceánban látta őket. Johnny nagyon szerette volna közelebbről is venni a két állatot, de a drótháló kerítés miatt nem lehetett a medence széléhez menni. A kerítésen piros betűs figyelmeztető tábla függött. – Csöndet kérünk, hidrofonok bekapcsolva. A fiúk a kérésnek engedelmeskedve lábúj hegyen mentek. A prof nem szereti, a delfinek közelébe beszélgetnek, magyarázta Mike. Szerinte ez megzavarja őket. Egyszer egy dillis részek halász idejött, és mindenféle durvaságot kiabált be nekik. <gül> Óriási botrány lett belőle. A pazsas csak úgy repült a következő hajóval. – Milyen ember a prof? – kérdezte Johnny. – Nagyszerű! – kivéve a vasárnap délutánokat. – Mi van akkor? – az öreg hölgy, a felesége, minden vasárnap reggel hívja, és megpróbálja rábeszélni, hogy menjen haza. Ő pedig nem akar, mert Moszkvában nyáron túl meleg van, télen pedig túl hideg. Így aztán szörnyű haszdul közöttük, de néhány havonként kompromisszumot kötnek, és találkoznak valahol, például jaltán. Johnny elgondolkodott a hallottakon. Szeretett volna minél többet megtudni Kazan professzorról, abban a reményben, hogy így talán növelheti a szigeten maradásának esélyeit. Mike leírása ugyan kis aggasztó volt, de mivel a vasárnap éppen elmúlt, a professzor néhány napig megint jókedvű lesz. És valóban beszél a delfinek nyelvén? kérdezte Johnny. Soha sem hittem volna, hogy bárki is utánozni tudná azokat a furcsa hangokat. A oh, csupán néhány szót tud, de a komputerek segítségével le tudja fordítani a magnószalagra felvett beszédet. Aztán új szalagot tesz fel, és válaszol nekik. Bonyolul dolog, de bevált. Mike közlése nagy hatással volt Johnny, és felkeltette kíváncsiságát. Mindig is szeretett tisztában lenni a világ dolgaival, és el sem tudta képzelni, hogyan lehet egyáltalán hozzákezdeni a delfin nyelv megtanulásához. Nos. Felelte Mike, amikor Johnny feltette neki a kérdést. Nem gondoltál még soha arra, hogy te hogyan tanultál megbeszélni? Azt hiszem úgy, hogy anyámat figyeltem, mondta Johnny kiszés szomorúan, mert alig emlékezett az édesanyjára. Nyilvánvaló, a profi szerzett egy anyadelfint az újszülöttjével együtt, és betette őket egy medencébe. Aztán figyelte a beszélgetésüket, ahogy a bébi növekedett. És így vele együtt ő is megtanult delfinül. <gül> – Ez túl egyszerűen hangzik, vélekedett Johnny. – Ne hidd, hosszú évekig tartott, és még mindig tanul. A szókincse már több ezer szóból áll, és most elkezdte a delfinek történelmének megírását. – Történelmének? – Igen, nevezhetjük annak is. Mivel könyvet nem olvasnak, csodálatosan kifejlődött a memóriájuk. El tudják mesélni, mi történt az óceán mélyén sok-sok évvel ezelőtt, legalábbis a professz mondja. És ebben van valami? Mielőtt az emberek kitalálták az írást, mindent a fejükbe kellett tárolniük. A delfinek ugyanígy tesznek. Johnny hazáig ezeken a meglepő dolgokon tűnődött, és ezzel véget ért a szigeti körséta. Amikor végignézett az épületeken, melyek oly sok szorgalmas embernek és gépnek adtak hajlékot, egy nagyon is gyakorlati kérdés jutott eszébe. Ki fizeti ezeket? Egy vagyomba kerülhet a föntartásuk. Ah, – Ó, nem olyan sok összehasonlítva a világűrre költött pénzösszeggel, felelte Mike. A prof 15 évvel ezelőtt kezdte, körülbelül hat segítőtársal. Az első sikerek után a nagy tudományos alapítványok megadtak neki minden szükséges támogatást. Úgyhogy most hat hónaponként rendbe kell raknunk a telepet, mert csomó begyepesedett ember miatt, akik ellenőrző bizottságnak nevezik magukat. Hallottam, amikor a prof mondta, hogy sokkal vidámabb volt minden a régi időkben. Lehetséges, gondolta Johnny. De úgy tűnt még mindig akad egy csomó vidámsát, és elhatározta, hogy ezekben ő is részt vesz. A repülőhalszárnyas hajó ötven csomóval száguldva közeledett nyugat felől, két óra alatt szelve át az óceán Ausztrália partjaitól. Amikor a Delfin sziget zátonyának közelébe ért, behúzta hatalmas vízi a vízbe merült mint a hagyományos hajók, és alig tíz csomóval kényelmesen fejezte be utazását. Amikor a hajó feltűnt a láthatáron, a sziget egész lakossága a hullámtörőgáthoz özöllött. Johnny-t is odahajtotta a kíváncsiság, türelmesen átsorgott a parton, és a fehérre festett hajót figyelte, amint óvatosan a korallok között szirénázva navigált a csatornában. Kazan professzor, makulátlan fehér tropikál öltönyében fején széles karimájuk alappal elsőként lépett a partra. A fogadóbizottság, műszakiak, halászok, a hivatali személyzet, a gyerekek serege lelkesen üdvözölte. A szigeten élő kis közösség rendkívül demokratikus volt, az emberek között teljes egyenlőség uralkodott. De Kazan professzor, ezt Johnny hamarosan észrevette, valahogy mégis különcnek számított, és a sziget lakók a tisztelet, a ragaszkodás és a büszkeség furcsa elegyével kezelték őt. Johnny azt is megfigyelte, hogy aki az érkezésére lejött a partra, annak illet segíteni a kirakodásnál. A következő órában Johnny is részt vett a csomagok és utazóládák látványos hömpölygetésében, ahogy a hajóról a raktárba kerültek. Éppen befejezték a munkát, és Johnny jó lesően hajtott fel egy pohár hidegitalt, amikor a hangszóron keresztül felkérték, mielőbb jelentkezzék a műszaki részlegnél. Amint megérkezett, egy elektronikus berendezésekkel zsúfolt hatalmas helységbe vezették. Kazan professzor és dr. Keese egy bonyolult ellenőrző asztal mellett ültek, és ügyet sem vetettek rá. Johnny nem bánta, figyelmét teljesen lekötötte az ott folyó munka. A hangszóróból furcsa hangok sorozata ismétlődött újra és újra. Nagyon hasonlított a delfinek hangjához, amit Johnny már hallott, de volt benne valami alig vehető különbség. Aztán vagy tucatnyi ismétlés után rájött, hogy mi az. A hangokat nagymértékben lelassították, hogy az apró részletek az emberi fül számára is pontosan kivehetők legyenek. De ez még nem volt minden. A hangszóróból kiszűrődő delfinhangokkal hangokkal egyidejűek egy hatalmas televíziós képernyőn fény- és ányfoltok jelentek meg. A világos és sötét hullámsávok egyfajta térképét alkották, és bár Johnny gyakorlatlan szeme semmit sem tudott kiolvasni belőle, a tudósok számára nyilvánvalóan nagyon sokat jelentett. Elmélyülten figyeltek minden egyes felvillanást, és néha állítottak valamit a vezérlőművön, ami a képernyő egyes részeit megvilágította, a többit pedig beárnyékolta. A professzor észrevette Johnny-t, kikapcsolta a hangot, és a forgószéken pördült egyet. A képet azonban nem kapcsolta ki, és az hangtalanul is folyamatosan villogott tovább, szinte hipnotizáló ritmussal, úgyhogy Johnny önkéntelenül is oda-oda pislogott. Mindazonáltal Johnny kihasználta az alkalmat, hogy alaposan szemügyre vegyek a zám professzort. A tudós, hatvan felé járó őszhajú zömök férfi volt. Kedves, de kis sérjévetek arc kifejezése arról árulkodott, hogy bár mindenkit a barátjának tekint, jobban szereti, ha magára hagyják a gondolataival. Remek társargó lehetett a pihenés óráiban, de máskülönben, még ha beszélt is valakihez, úgy tűnt, gondolatban valahol egészen máshol jár. Mind a mellett nem lehetett rásütni a köznapi értelembe vett szórakozott professzor bélyeget. Senki sem tudott úgy koncentrálni, mint ő, ha gyakorlati munkáról volt szó. Mintha képes lenne egyszerre két síkban is mozogni. Agyának egyik részében a mindennapi életeseményeit raktározta, a másikban pedig mélyreható, tudományos problémákkal viaskodik. Nem csoda hát, ha gyakran előfordult, hogy valamiféle belső hangra figyelt, amit rajta kívül senki sem hallhatott. Őj le, Johnny! szólalt meg végül. Doktor Keith üzent nekem rólad, mi alatt oda át voltam a kontinensen. Remélem, tudod, milyen szerencsés vagy. Igen, felelte Johnny komolyan. Már néhány száz éve tudjuk, hogy a delfinek néha partra segítik az ember. Valójában ezek a legendák több mint kétezer évre nyúlnak vissza. De mostanáig senki sem vette túl komolyan őket. Téged azonban nem csak egyszerűen partra löktek, hanem több száz kilométeren keresztül vezettek is és ráadásul éppen idehoztak. De miért? Ez az, amit nagyon szeretnénk megtudni. Esetleg van valami ötleted? Johnny-nak hízelgett a kérdés, de nem tudott, mit kezdeni vele. Hát, kezdte lassan. Talán tudták, hogy maguk itt delfinekkel foglalkoznak. De hát, vajon honnan tudták? Ennek könnyű a válasz, szólt közbe dr. Kíz. Azok a delfinek, akinket szabadon engedtünk, elmondták nekik. Emlékezzék csak, professzorú, a fényképekről, amelyeket első alkalomban megmutattam neki, Johnny ötöt felismert közülük. Kazan professzor bólintott. Igen, és ez nagyon értékes információ. Azt jelenti, hogy a partmenti fajok, melyekkel dolgozunk, és tengeri rokonaik azonos nyelvet beszélnek. Ezt eddig nem tudtuk. Na, szándékaikat illetően még mindig sötétben tapogatódzunk, mondta dr. Kíz. Ha ennyi nehézséget vállalnak olyan delfinek, akiknek soha nem volt közvetlen kapcsolatuk az emberrel, akkor feltehetően akarnak valamit tőlünk. Mégpedig nagyon. Johnny megmentése talán olyasmit jelent, hogy segítettünk nektek, most segítsetek ti nekünk. Elfogadható elmélet, helyeselt Kazan professzor, de csupán találgatással nem kapunk választ a kérdésre. Egyetlen egy mód van rá, hogy megtudjuk Johnny barátainak a célját ha megkérdezzük tőlük. Amennyiben megtaláljuk őket. Ha valóban akarnak tőlünk valamit, nem lehetnek nagyon messze. Meg lehet, hogy kapcsolatba tudunk lépni velük anélkül, hogy elhagynánk ezt a szobát. A professzor beállított egy kapcsolót és a levegő újra megtelt hangokkal. Johnny hamarosan rájött, hogy ezúttal nem csak egyetlen delfin hangját hallja, hanem az egész óceán minden hangzaját. Sziszegés, csikorgás, morajlás, szinte hihetetlen keveréke. A hangkavalkádba csiripelés is vegyült, valószínűleg madaraké, halk, távoli morgás és a milliónyi hullám mormolása. Egy ideig mindannyian a különböző zajukai lenyűgöző tarkaságát figyelték, aztán a professzor egy másik gombot nyomott meg a hatalmas gépen. Ez a nyugati hidrofon volt, magyarázta johnny -nak. ez pedig most a keleti. Ez mélyebben van a víz alatt, az átony végén él. A hangkép megváltozott. A hullámok mormolása a vált, de az óceán ismeretlen lényeinek morgása, csikorgása sokkal erősebben hallatszott. A professzor egy ideig még figyelte az aljukat, majd az éjszakira, végül pedig a délire kapcsolt. Átvizsgálná a szalagokat az analizátorral? kérdezte doktor keyes de most esküdni mernék rá, hogy húsz mérföldes körzeten belül nem találunk nagyobb delfincsapatokat. Ebben az esetben furcsa az elméletemnek. De nem feltétlenül, húsz mérföld semmi a delfineknek. Ne felejtse, hogy vadászok, és nem maradhatnak egy helyen. Mindenhová követniük kell zsákmányukat. A csapat, amely megmentette Johnit, rövid idő alatt elfogyasztja az zátony körüli halálományt. A professzor felállt majd hozzátette. Magára hagyom, hogy megcsinálja az elemzést. Ideje, hogy megnézem a medencét. Gyere velem, Johnny, szeretném bemutatni neked néhány jó barátomat. Amint a part felé sétáltak, előbb úgy tűnt, a professzor gondolatai nagyon messze járnak, de váratlanul éles, dallamos füttyögéssel lepte meg johnny -t. Jót mulatott a fiú megdöbbenésén. Az ember sohasem fog folyékonyan beszélni delfinül, mondta, de én megpróbálkozom egy tucat köznapi kifejezéssel. – Persze, kitartó munkára van szükség, és félek, hogy meglehetősen borzalmas a kiejtése. Csak azok a delfinek érthetik meg, mit is akarok mondani, akik jól ismernek. És néha azt hiszem, csupán udvariaskodnak. A professzor kinyitott a medencéhez vezető kaput, majd mindjárt gondosan be is zárta maga mögött. – Mindenki szeretne játszani Szúzival és Sputnikkal, de nem engedhetem meg – magyarázta Johnny-nak. Legalábbis addig nem, amíg megpróbálom angolul tanítani őket. Szuzi, egy jól táplált vagy 150 kilós izgatott matróna, amint feltűntek a látogatók, félig kiemelkedve a vízből felágaskodott. Kilenc hónapos fiasz Putnyik sokkal tartózkodóbb volt, vagy talán sokkal élénkebb. Kisi anyja mögé bújt. – Hello, Suzi, köszönt a professzor, tisztán ejtve ki minden hangot. – Hello, Sputnik! – aztán Ajkát lebigyeztve újra belefogott az előbbi komplikált fütyülésbe. Félúton valamit elhibázott, és halkan káromkodott a fogai között, mielőtt előről kezdte volna az egészet. Szúzi nagyon mulatságosnak találta a dolgot. Delfin nevetésre többször elvakkantotta magát, majd egy vízsugarat spiccelt feléjük, de elég jól nevelt volt ahhoz, hogy cél évessen. Aztán odaúszott a professzorhoz, aki a zsebéből egy innyenc falatokkal teli műanyag zacskót varázsolt elő. Kivette egyet és a magasba tartotta, mire Suzi néhány métert hátrált, majd mint egy rakéta kilőtte magát a vízből. Ügyesen kivette az élelmet a professzor újai közül, és harcsobbanással a víz alá merült. Újra felbukkant és érthetően mondta. – "Nem, fesszor! Újabb falatra várakozott, de kazán professzor megrázta a fejét. – Nem, Suzi, mondta és megveregette a hátát. Nem kapsz többet, hamarosan itt a vacsora idő." Suzy horkantott egyet, mint egy kifejezve méltatlankodását, majd körbeszágódott a medencében akár egy motorcsónak. Amikor Sputnik az anyja után ment, a professzor oda Johninak. Johnny-nak. – Próbáld meg tehetetni, azt hiszem, bennem nem bízik. Johnny fogta az eledelt, amely erős hal, olaj és vegyszerszagot árasztott. Mint később megtudta, ez a delfineknek a cigarettát vagy a cukorkát jelentette. A professzor csak sok éves kutatás után jött rá erre. Az állatok annyira szerették ezt a csemegét, hogy jóformán mindenre kaphatók voltak érte. Johnny a medence szélére térdelt, és meglóbálta az innyenséget. – Sputnik, Sputnik, ide! A kis delfin kiemelkedett a vízből, és bizonytalanul méregette Johnny. Az anyjára nézett, aztán kazán professzorra, majd újra a fiúra. Látszott rajta, hogy csábítja a dolog, mégsem jött közelebb. Ehelyett horkantott egyet, hirtelen a víz alá merült, és a mélyben vagy nyargalásba kezdett, látszólag minden különösebb cél nélkül. Mint az olyan ember, aki nem tudja elhatározni magát, össze-vissza száguldott. Talán fél a professzortól, vélte Johnny. A medence szélén vagy tizenöt méternyire eltávolodott a tudóstól, és újra hívta Sputnikot. Feltételezése helyesnek bizonyult. A delfin felmérte az új helyzetet, megfelelőnek tartotta, és lassan Johnny felé úszott. Kicsit még mindig gyanakodott, amikor felemelte az orrát, és kinyitve a száját elővillantotta megszámlálhatatlan apró, de tűhegyes fogát. Johnny nagy megkönnyebbülést érzett, amikor a delfin elvette a csevegét, anélkül, hogy megsértette volna az ujjait. Elvégre Sputnik mégiscsak húsevő állat, és nem volt túlságosan ínyére, hogy egy félig felnőtt ragadozót etessen puszta kézzel. A kis delfin a medence szélénél körözött, újabb falatokra várva. Nem Sputnik, mondta Johnny, akárcsak a professzor korábban Szuzinak. Nem, Sputnik, hamarosan itt a vacsoraidő. A delfin egészen a közelében maradt, úgyhogy Johnny kinyújtotta a karját és megsimogatta. Sputnik kicsit megijedt ugyan, de nem húzódott el, és hagyta, hogy a fiú végig simítsa a hátát. Johnny meglepetten tapasztalta, hogy az állatbőre puha és rugalmas akár a gumi. Legkevésbé sem hasonlított egy halpikkelyes testéhez, aki egyszer megsimogatott egy delfint, többé nem felejtél, hogy a delfin melegvérű emlős. Johnny szívesen játszott volna még Sputnikkal, de a professzor már hívta. Amint elhagyták a medence területét, a tudós vidáman megjegyezte. – Mélyen meg vagyok sértve, nekem még soha sem sikerült közel kerülnem Sputnikhoz. – Neked pedig azonnal sikerült. – Úgy látszik, értesz hozzájuk. – Volt vala kedvenc házi állatod? – Nem, felelte Johnny, kivéve néhány bacilust, de az is régen volt már. – Nos, kuncogott a professzor, azt hiszem, azokat kihagyhatjuk a számításból. Kis idő múlva a professzor egész más hangon kezdett beszélni. Nagyon komolyan magyarázott Johnny-nak, mintha vele egy idős felnőtt ember, nem pedig egy több mint negyven évvel fiatalabb fiú lépkedne mellette. – Tudós vagyok, de nem tagadom meg a babonás orosz parasztőseimet sem. Bár a józan eszem azt súgja, hogy lehetetlen, mégis kezdem azt hinni, hogy a sors küldött téged ide. Először is úgy érkeztél ide, mintha a görög hitvilág elevenedett volna meg. A monda szerint érjön lovagol delfin háton. Aztán meg szputnyi keszik a kezedből. Ez természetesen csupán a véletlen játéka, de józan eszű ember felhasználja a véletleneket a maga számára. – Hová csudába akar kiukadni? morfondírozott magában Johnny. De a professzor hallgatott. Mielőtt azonban visszaértek volna a műszaki részlekhez, hirtelen mosolyogva megjegyezte. Az az érzésem, hogy neked nem nagyon sietős a hazamenetelt. Johnnynak egy pillanatra elállt a szívverése. Így igaz, buzgolkodott. szeretnék itt maradni, amíg csak lehet? Szeretnék többet tudni a delfinjeiről. Nem az enyémek, javította ki határozottan a professzor. Minden egyes delfin önálló jogú lény. Olyan egyed, aki sokkal nagyobb szabadságot élvez, mint amiatt mi bármikor is megismerhetünk szárazföldön. Nem függnek senkitől, és remélem soha nem is fognak. Segíteni akarok nekik, nem csupán a tudomány kedvéért, hanem mert örömömre szolgál, hogy ezt teszem. Sose vedd őket állatszámba. a saját nyelvükön a tenger népének mondják magukat, és ez a legtalálóbb kifejezés rájuk. Johnny első ízben látta ilyen lelkesnek a professzort, de megértette az érzéseit. Ő maga is a tenger népének köszönheti az életét, és nem remélte, hogy egyszer majd törleszteni tudja nekik ezt az adósságát. A Delvin szigetet egy varázslatos birodalom ülelte körül, a zátony. Egy egész élet sem elegendő, hogy az ember teljesen beteljen csodáival. Johnny álmában sem hitte volna, hogy ilyen hely is létezik. Tel is és gyönyörű lényekkel. Ehhez a nyűsgéshez képest a szárazföld mezői és erdei szinte halottnak tűnnek. A dagály tetőzésekor a zátony teljesen elborította az óceán, és csak a szigetet szegélyező keskeny fehér homok látszott ám néhány óra múltán hihetetlen változás ment végbe. A dagály és az apály közti szint különbség ugyan mindössze egy méter volt, az átony azonban olyan széles, hogy apálykor a víz mérföldekre húzódott vissza róla. Néhány helyen az apálykor az óceán eltűnt a szem elől, és a korralplató a látóhatár széléig futott. Ez volt az alkalmas idő a zátony feltérképezésére. Nem kellett más felszerelés hozzá, mint egy pár masszív cipő, egy széles karimájuk alap, a napellem és egy búvár szemüveg. Ezek között a cipő volt a legfontosabb kellék, mert az éles, törékeny korral csúnya sebeket okozhatott, amelyek könnyen elmérgesedhettek, és gyógyulásuk hetekbe tellett. Johnit első alkalommal Mike kísérte el a zátonyra. Fogalma sem volt, mi vár rá, így aztán mindent nagyon különösnek talált, és egy kicsit ijesztőnek is. Igencsak óvatos volt, amíg alaposan ki nem ismerte magát. Az átony tele volt apró, ártalmatlannak tűnő dolgokkal, amelyek akár a halálát is okozhatták volna, ha nem vigyáz. A két fiú a sziget nyugati partja felől közelítette meg az átonyt, amely itt csupán fél félmérföld széles volt. Először egy érdektelen, élettelen, törött korálokkal borított kihal területen vágtak keresztül. Az zúzalékot évszázadok viharai horták itt össze. Tulajdonképpen az egész sziget ilyen sziláng darabokból képződött, mert az idők folyamán vékony földréteg rakódott, aztán benőtte a fű és a gaz, majd végül erdők borították be a felszínt. Hamarosan maguk mögött hagyták az élettelen korálsávot, és Johnny úgy érezte, mintha egy különös, megkövesedett, növényekkel teli kertben járnak. Színes kövek alkotta finom ágacskák és galjak, tömör, hatalmas gombához hasonló formák, olyan szilárdak, hogy biztonságban lehetett rajtuk közlekedni. A látszat ellenére ezek nem növények voltak, hanem az állatvilág vázai. Amikor Johnny lehajolt, hogy jobban szemügyre vegye őket, jól látta a felületüket borító ezernyi apró lyukacskákat. Ezek a magányos karálpolipok, tengeri rózsához hasonló apró élőlények Kis kamráinak nyílásai voltak, melyeket az állatok által életük során kiválasztott mész alkotott. Amikor elhalt az állat, a kamra megmaradt, és a következő generáció arra építkezik. Így azután az átony egyre nőtt, évről évre, évszázadról évszázadra. Minden, amit Johnny látott, a napfényben csillogó több mérföldes kiterjedésű síkplató, élő lények munkája volt, kisebbeké, mint a kisújának a körme és ez csupán egy kis folt a nagy korál zátonyhoz képest, amely több mint ezer mérföld hosszúságban nyúlik el az Ausztrál partok mentén. Most már megértettek azán professzor egy korábbi megjegyzését. A zátony a föld élő legcsodálatosabb alkotása. Hamarosan felfedezte, hogy nem csak korálokon sétál, másfajta állatok is akadtak ott szép számmal. Másfél méterre tőle váratlanul vízsugár szökött a levegőbe. – Mi a csuda csinálja ezt? – mereztett nagy szemeket Johnny. – Mike jót nevetett az elképedésén. – Kardló felelte röviden. Meghallotta, hogy jössz. A következőt aztán már Johnny időben észrevette, és megfigyelte működés közben is. A körülbelül harminc centi széles kagyló függőlegesen beágyazta magát a korallok közé, úgyhogy csak nyitott kopótyúi látszotta. Az állat mely részben a héjburkon kívül volt, egy gyönyörűen festett, a smarad és a kék legkülönbözőbb árnyalataiban pompázó darabkához hasonlított. Amikor Mike a mellette álló sziklára lépett, a védekezésképpen azonnal összecsukta héját, és a vízsugár, amit kilövelt, majdhogy nem Johnny arcába fröccsent. – Na, ez csak egy kis mitogrász, – legyintett Mike. – A nagyok a vannak, azok másfél méterre is megnőnek. A nagyapám meséli, hogy amikor egy kóktam gyöngycsalászhajón dolgozott, három és fél méteres kagylót is látott. Hát, <gül> ő ő híresképtelen történeteiről. Úgyhogy én ezt nem hiszem el. Johnny még a másfél méteres kagylót sem hitte, de mint később kiderült, Mike a való igazat mondta. Az átonyról, az élő világról szóló történetekből egyetlen egyet sem lehetett puszta képzelődésnek tartani. Mentek még vagy kilencszáz métert. Útjuk során itt is, ott is dühös kagylók spritzelték a vizet, amikor egy természetes kis sziklamedencéhez értek. Szélcsend volt, a víztükör sima, így Johnny jól látta a mélyben suhanó halakat, olyan tisztán, mintha csak kint lennének a parton. A szivárvány minden színét magukon viselték, csíkokban, pöttyökben, karikákban mintázva, akárha egy őrült álmokfutó festő járt volna erre a palettájával. Még a legtarkább pillangók sem múlták felül színben és mintában ezeket a korálok között cikázó halakat. A medencének még sok más lakója is volt. Mike sorra megmutatta valamennyit. Johnny két hosszú csápot látott. Egy kis üreg bejáratából nyúltak ki, izgatottan libegtek ide-oda, mint egy terepszemlét tartva a kinti világban. – Homár, mondta Mike. – Lehet, hogy visszafelé majd kifogjuk. Megsütve, sok vajjal, nagyon finom. A következő néhány percben vagy egy tucat különböző állatot mutatott Johnnynak. nak Különféle gyönyörű színes kagylókat, a medencefenekén préda után kúszó ötágú tengeri csillagot, páncélházukban megbúvó remeterákokat és egy hatalmas mesztelentségához hasonló valamit, amely bíbor színű tinta felhőt lövelt ki, amikor Mike megpiszkálta. Még egy nyolckarú polippal is találkoztak. Johnny most látott ilyet életében először. Néhány is polifióka volt, félénken leskelődött az árnyékba, ahol csak már gyakorlott szeme vehette észre. Amikor kikényszerítette rejtek helyéről, a állat könnyed hullámmozgatással kúszott tova a koralitokon, fakószürke színét közben halvány rózsaszínűre változtatva. Johnny helyes kis állatnak tartotta, bár félő volt, hogy megváltoztatja véleményét, mihez az igazi, ki példányjal példánnyal találkozik. Akár egy egész napot is eltöltött volna a kismedence felfedezésével, de Mike már indulni akart, így azután folytatták útjukat az óceán távoli csíkja felé. Cikcakban halladtak, hogy elkerüljék a nagyon törékeny korálmezőket, amelyek nem bírták volna el őket. Egyszer Mike megállt és felemelt a földről egy toboznagyságú és alakú foltos kagylót. – Édenéz! újtotta Johnny felé. A kagyló egyik végén sarló alakú fekete kampócska mozgott. "Mérgező." mondta Mike. Ha ez elkap, csúnyán megbetegszel tőle. Még meg is halhatsz. Visszatette a kajdót a sziklára, Johnny pedig elgondolkodva bámulta. Egy ilyen szép, látszólag ártalmatlan valami és halált hordoz magában. Egyha majd nem felejtette el a leckét. De azt is megtanulta, hogy az átony felfedezése nem jár semmi veszélyel, ha az ember betartja a józan ész diktált a két szabályt. Az első nézz a lábad elé, a másik semmihez ne nyúj, amíg nem vagy biztos benne, hogy ártalmatlan. Végül elérték az átony szélét, és lebámultak a gyengén hullámzó óceánra. Az apály még mindig tartott, és a felszínen lévő korálsziltről a víz szétömlött az élő szikla tenger most a ezernyi kis hasadékában. Hatalmas, mély, az óceánban nyíló medencék voltak itt, melyekben óriási halak úszkáltak, sokkal nagyobbak, mint amilyeneket Johnny valaha is látott. – Gyerünk! – mondta Mike, és felvette bóvár szemüvegét. Becsúszott a legközelebbi medencében, a víz jó formán nem is csobbant. És még vissza sem nézett, vajon követi-e Johnny? Ő egy pillanatig habozott, de nem akar gyávának látszani, és óvatosan leereszkedett a törékeny korálon. Amikor azonban lemerült, rögtön el is múlt minden félelme. A víz alatti világ, amelyet eddig odakintről látott, most sokkal taszettnek tűnt. Arccal lefelé lebegett a víz felszínén, mintha csak ő is egy hatalmas akváriumban úszó hal lenne. Búvár szemüvegének ablakán kristálytisztán látott mindent. Nagyon lassan követte Májkot a tekervényes falak mentén, a álsziklák között, amelyek egyre távolabb kerültek egymástól, amint az óceán felé közeledtek. A víz eleinte csupán egy méter mély volt, aztán a tengerfenék hirtelen, szinte függőlegesen meredekké vált és mire Johnny felúcsodott, már 60 méteres vízben találta magát. Eltávolodott a zátony platójától, és a nyílt óceán felé tartott. Egy pillanatra nagyon megijedt. a hagyta az úszást, egy helyben taposta a vizet, és visszanézett. A biztonságos szárazföld mindössze néhány méternyire van mögötte. Aztán újra előre nézett. Előre, és lefelé. Lehetetlen volt megállapítani, milyen mérre lát le, legalább három méterre. Az előtte húzódó hosszú, meredek lejtő egy teljesen új birodalomba vezetett. Egészen más volt, mint amilyet a világos színekben, gazdag medencékben maga mögött hagyott. Egy napsütötte, ragyogó világból titokzatos kék homályba érkezett, és odalent a mélyben hatalmas alakok mozogtak előre-hátra, mint egy fenséges táncot lejtve. – Mik azok? – kérdezte sugva Mike-tól. – sügérek, figyelj! – Aztán… Johnny nagy rémületére Mike eltűnt a víz alatt, és egyenesen a tengerfenék felé úszott, fürgén és kecsesen, akár egy hal. Alakra egyre kisebb és kisebb lett, amint az odalent mozgó lényekhez közeledett. Amikor megállt, körülbelül négy és fél méter mélységben, közvetlenül fölöttük levegett. Kinyújtotta a karját, megpróbálta megérinteni az egyik óriási halat, de az csapott egyet a farkával, és elsiklott mellőle. Mike egyáltalán nem igyekezett visszatérni a felszínre, Johnny legalább tucat szórvett már levegőt, miközben az előadást figyelte. Végül nagy megkönnyebbülésére Mike lassan fölfelé kezdett úszni, és búcsút intett a fűrészes sügéreknek. Mekkorák ezek a halak? kérdezte, amikor Mike felbukkant a vízből, és újra levegőhez jutott. Csak 40-45 kilósak. Az igazán nagyokat fent Északon láthatod. A nagyapám Cairns közelében egy 350 kilósat fogott. – De te nem hiszel neki? – vigyorgott Johnny. – Dehogy nem! – viszonozta Májka vigyorgást. – Akkor fényképet is mutatott róla. Amikor visszafordultak az zátony felé, Johnny még egyszer lenézett a kék mélységbe, a korál sziklák és kiugró teraszok között lassan úszkáló lomha állatokra. Mintha egy másik bolygó idegen világát szemlélni. Pedig mindez itt található az ő föld bolygóján. De olyannyira idegen volt neki ez a világ, hogy a kíváncsiság mellett egyben félelmet is keltett benne. Csupán egyetlen mód volt arra, hogy megoldja a problémát. Előbb vagy utóbb elkíséri mike ebbe a titokzatos kék mélységbe. – Igazom van, professzor! – mondta Doktor Kis. De így süllyedjek el, ha értem, honnan tudja. Hidroforjaink körzetében nincsenek nagyobb delfin csapatok. Majd megkeressük őket a repülőhallal. Merre induljunk? Tízezer mérföldes térségben bárhol lehetnek. – Éppen erre szolgálnak a felderítő műholdak – felelte Kazan professzor. – Hívja fel az ellenőrző központot, és kérje meg őket, készítsenek felvételeket a sziget ötven mérföldes körzetéről. Mindjárt pirkadat után, amint lehetséges. Holnap hajnal körül csak elhalad erre valamelyikük. – De miért pirkadat után? – kérdezte Kíz. Ja, persze, a hosszú árnyékok. – Úgy van, nagy feladat ekkora terület felderítése, és ha túl sokáig halogatjuk, a delfinek rég máshol járnak majd. Johnny röviddel a reggeli után értesült erről a tervről, amikor behívták, hogy segítsen az azonosításban. Úgy látszik, túl nagy falat volt ez kazán professzor számára. A sziget készüléke ugyanis 25 különféle fényképet továbbított, mindegyik egy 20 mérföldes területet ábrázolt, megszámlálhatatlan részletekkel. A felvételeket egy meteorológiai műholdról készítették, 500 mérföld magasból, körülbelül egy órával pirkadat után, és mivel egyetlen felhő sem zavarta a képet, kitűnő minőségűek voltak. A hatalmas teleszkópos kamerák, mint egy mérföldes közelségbe hozták a földet. Johnny a legkevésbé fontos, de egyben a legérdekesebb mozaik részletet kapta átvizsgálásra. Ez a mozaik felvétel középső darabja volt, és magát a szigetet ábrázolta. Csodálatos érzés volt a nagyítőüvegen keresztül átböngészni a területet, a szem előtt kirajzolódtak az épületek, az ösvének, a bárkák körvonalai. Még az emberi alakok is, apró, fekete pontként kivehetők voltak. Johnny most először fogta fel igazán, milyen hatalmas kiterjedésű a Delfin szigetet körül ölelő záton. A keleti oldalon több mérföldnyire nyúlt ki, úgyhogy a sziget maga csupán egy felkiáltójá pontjának látszott. A dagáj ellenére is jó ki lehetett venni a záton minden részletét, a sziklákat épphogy elborító vízfelületen keresztül. Johnny kis hián megfeledkezett róla, mivel bízták meg, amikor felfedezte a medencéket, a víz alatti folyosókat, és a víz mosta milliónyi kis vájatot, melyeken apá idején az zátonyok pereméről visszahúzódik a víz. A kutatóknak szerencséjük volt. A szigettől hatvan mérföldnyire délkeletre, jóformán a fénykép mozaik legszélén felfedezték a delfin csapatot. Tévedésről szó sem lehet. Több tucat sötét csiklott a víz felszínén. Néhányokat épp akkor örökítette meg a fényképezőgép, amikor felszöktek a vízből. Széles, véllakú nyomdokvonalukból megállapították, hogy nyugat felé tartanak. Kazán professzor elégedetten nézegette a fényképeket. Közelednek, mondta, ha továbbra is tartják ezt az irányt, egy órán belül találkozhatunk velük. A repülőhal készen áll? Most töltik fel üzemanyaggal, de fél óra múlva indulhat. A professzor az órájára nézett. Olyan izgatott lett akár egy kisgyerek, akinek valamilyen remek szórakozást ígértek. Helyes, mondta pattokba, húsz perc múlva találkozunk a mólónál. Johnny már öt perc múlva ott volt. Most lépett életében először egy hajó fedélzetre a Santa Anna Talika számíthatjuk ide, mivel nem sokat látott belőle, és elhatározta, ezúttal mindent alaposan szemügyre vesz. Már a kilenc méter magasban lévő árbockos mászott le, amikor a professzor a fedélzetre érkezett. Szemkápráztató havai inget viselt, szájában hatalmas szivar, nyakában fényképezőgép, látső, kezében aktatáska. Indulás! És a repülőhar útjára indult. Az átony szélénél azonban újra megállt, miután átvágva a korálsziklák között kiutott a csatornából. – Mire várunk? – kérdezte Mike-től Johnny. A hajó korlátján könyököltek és nézték az egyre távolodó szigetet. – Nem tudom – felelte Mike – de azt hiszem, igen, jönnek. A professzor valószínűleg hívta őket a víz alatti hangszórókon, bár általában ennélkül is megjelennek. Két delfin közeledett a repülőhal felé, magasan a vízfülésökkelve, mintha csak így akarták volna felhívni magukra a figyelmet. Egészen a hajóig gúztak, és Johnny legnagyobb meglepetésére azonnal fedélzetre emelték őket. Egy daru ponyvát eresztett a vízbe, és amikor a két delfin beleúszott, felhúzták a fedélzetre, majd a hajótatján elhelyezett vízzel teli tartályba eresztették őket. A kis akvárium meglehetősen szűk volt, de az állatok láthatólag remekül érezték magukat. Érthető, hiszen azelőtt is gyakran utaztak már így. Ejnár és Peggy, magyarázta Mike. Az eddigiek közül a két legokosabb. A professzor néhány évvel ezelőtt szabadon engedte őket, de sohasem mennek nagyon messzire. – Hogyan tudod megkülönböztetni őket egymástól? – kérdezte Johnny. – Nekem mindegyik egészen egyforma. Mike megvakarta bodros fejét. – Most, hogy kérdezett, nem vagyok biztos benne, hogy tudom. Bár Einárt könnyű felismerni. Látod azt a sebb helyet a baluszonyán? És általában Peggy a barátnője. – Minden esetre azt hiszem, hogy ez Peggy tette hozzá habozva. A repülőhal gyorsított, és körülbelül tíz csomós sebességgel egyre távolodott a szigettől. A kapitány, Mike számos nagybácsiának egyike, megvárta, amíg kijutnak a víz alatti akadályokkal veszélyeztetett zónából, és csak azután kapcsolt teljes sebességre. Már két mérföldre maguk mögött hagyták az zátonyt, amikor a kapitány leengedte a két hatalmas sítalpat, és üzembe helyezte a sugárhajtóműveket. A repülőhal nagyot rázkódva előre billen, majd fokozatosan felgyorsult és kiemelkedett a vízből. Néhány száz méter után a hajó egész teste a víz fölé került, ellenállását a szokásos érték tört részére csökkentették, ötven csomóval siklott a hullámok hátán, míg a vízbe merülve ugyanezzel az erővel mindössze tíz csomóval haladhattak volna. Szívderítő érzés volt a nyitott előfedélzeten állni erősen megkapaszkodva az árbolc kötelekbe és szembenézni az óceán felett suhanó hajó által kavart szélőrvényekkel. Kis idő múlva, a széltől átfújva és már-már levegő után kapkodva Johnny visszahúzódott a híd mögötti védett területre és a látóhatár mögött eltűnő delfinszigetet figyelte. Már csak egy nagy, zöldszegői fehér homokfal lebegett a vizen, majd keskeny csík maradt belőle a láthatáron, Végül az is eltűnt a szem elől. A következő órában több hasonló, de kisebb sziget mellett haladtak el, melyek Mike szerint teljesen lakatlanok voltak. A hajóról olyan pompás látványt nyújtottak, hogy Johnny nem értette, vajon miért ilyen elhagyatottak, amikor földgolyónk olyan túl volt. Még nem töltött elég hosszú időt a Delfin szigeten, hogy ismerhette volna az energia, víz és ellátási problémákat, melyekkel számolni kellett, ha valaki a nagykorázátonyon akart otthon teremteni. föld nem volt sehol a láthatáron, amikor a repülőhal hirtelen lelassított, visszahuppant a vízbe, és végül megállt. – Csendet kérünk! – kiáltotta a kapitány. – A prof néhány megfigyelést akar végezni? – Nem tartott sokáig. Néhány perc múlva a professzor előjött kabinjából, látszólag nagyon elégedett volt magával. – Helyes nyomon vagyunk, közölte. – Öt mérföldnyire vannak tőlünk, és nagyon hangosan társalognak. A repülőhal újra megindult, eredeti irányától néhány fokkal nyugatra tartva. Tíz perc múlva már delfinek vették körül. Több százan voltak, könnyedén gondtalanul lubickoltak az óceánban. Amikor a repülőhal megállt, az állatok a hajó körétől mint mintha csak várták volna ezt a látogatást. Vagy talán valóban várták? A daru segítségével Einárt a vízbe eresztették. De csak Einárt, mert a professzor szerint épp elég szilai hím van odalent, és nincs szükségük semmiféle viszálykodásra, mi alatt Einárt terep szemlét tart körülöttük. Peggy méltatlankodott, de semmit sem tehetett azon kívül, hogy mindenkit lefröcskölt, aki a közelébe került. – Ilyen furcsa konferenciát valószínűleg még soha sem tartottak? – gondolta Johnny. Michael együtt az előfedézeten álltak, és a hajó oldalára könyökölve nézték az ejnár körül tolongó, csillogó sötét szürketesteket. – Vajon miről beszélgetnek? Vajon Einár érti a mértengeri rokonainak nyelvét, és vajon a professzor megérti-e függetlenül a -e találkozás kimenetelétől Johnny mély hálát érzette, me barátságos, kedves lények iránt. Remélte, hogy Kazan professzor segíteni tud rajtuk, ahogyan ők is segítettek rajta. Fél óra múlva Einar visszaúszott a ponyvához, és Peggy, nem különben a professzor, nagy megkönnyebbülésére felhúzták a fedélzetre. Remélem jó és csak pletykáltak, jegyezte meg a professzor. Egy harminc perces egybefüggő delfintársalgás egy heti munkát jelent, még ha számításba veszem a kompjúter segítségét is. A fedélzet alatt felbuktak a motorok, és a repülőhal lassan újra kiemelkedett a vízből. A delfinek néhány száz méteren még elkísérték a hajót, de hamarosan reménytelenül lemaradtak. Ebben a gyorsasági versenyben nem tudtak lépést tartani. Johnny még látta egy ideig a vízből felfelszökellő sötét testek elmosódott körvonalait.